أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليم كثيرا يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا توقاته ولا تنوتون إلا وأنتم مسلمون لكننا نسمينا وعلى زهر الله سبحانه وتعالى نشير رسقدار وستوري تجوه I neka salavat i salam našeg poslanika Allahu minjenika Muhammeda sallallahu ta'ala a njegove časne ashave i sve one koji slijede pravi pude sudnjega dana. Hvala Allahu bih koji nam je da se večeras ovdje okupimo i da čitamo i komentarišemo hadise Allahu poslanika sallallahu ta'ala a ljegovu sallam Došli smo do 1803. hadisa koji govori o zavdani špioniranje, nadmetanje i sumnji. Činimo se da smo ga prošli put čitali, nema veze, ispomenit ćemo ga. Znači ovi hadisi kojima večeras govorimo i oni također govori o stvarima koje su zabranjene među muslimanima, u među muslimanskim odnosima, koje ne smiju postojati u jednom komuniciranju među muslimanima, u muslimanskim odnosima. To se rekli smo, to je e, zavist, mržnja, nadmetanje ili nametanje. I sve ono što može groziti islamsko bratstvo. Sve što može narušiti među muslimanske odnose. Što može napraviti razdor smutnju. Sve to zabranjeno po islamu. To su preventivne zabranje. Znači, islam tu zabranjuje da ne bi došlo do razdora i razilaženja među muslimanima, do sukoga, ne bože i tako li. Jer bratstvo po islamu, Po vjeru islamu, ono je obaleza. Nije to dobrovoljna stvar, nešto što je pohvalno lijepo. Obaleza je uspostaviti islamsko brastvo. Jer uzviše na vlasu, hana vata, prvo ljude okupio koji je zajedničkog vjerovanja ili akide. Vjeruju u jednog u Allahe, sunji dani, u velike poslanike. Vjeruju u polaganje računa, u dženeti džehennem. I to je ono što, okupio, što je okupljeno, što je zajedničko. Nakon toga, kada se okripe oko zajedničkog vjerovanja, onda uzvišeni Allah od njih traži da uspostave islamskom rastu. Da uspostave to je li, tu vezu, neraskidivu vezu, koja se ne može uspostaviti ako među muslimanima postoje one stvari koje je narušavaju. Kao što smo rekli, zavist, mržnja i sve ostalo što smo navodili, što ćemo ih čeras ne mislim. Mnogo je lakše uspostaviti islamsko brastvo. A e, puno teže ga je sačuvati. A to je svakako preče. Preče je sačuvati islamsko brastvo. Ja. I to je svakako je li, teško i teže. I treba tu uložiti truda. Kaže, abuguriraj na djel na anglu, prenosi i da Allah u poslanih sallallahu a.s.v. rekao čuvajte se sumnji, jer su sumnje najlažniji govor. Ovdje se misli sumnja drugima loše mišljenje o drugima. Od toga sve počinje. Od toga sve počinje, kada počnemo loše misliti o drugima ili misli da su mi bolji od njih, tako dalje. Kaži dalje poslanik Arisala, to sam jer sumnje se najražniji govor. Ne mojte prisluškivati tuđi govor, niti skvionirati, niti se nadmetati, niti zavidjeti, niti se mrziti, niti okretati lijeđa jer drugima budite pa o, o labovi, robovi, braći. Ovo su sve stvari koje smo spominjali prošli put, koje su zabranjene, strogo zabranjene i koje narušavaju ovo o čemu govorimo, a to je islamsko brasto. Prema tome, ako postoji među muslimanima ovo što spominjemo, da jedni drugi ugode prisluškuju, da je drugi špioniraju, da jedni drugima zavide i da se mrzeju što je prvunac, jeli, da je drugima okreću leđa, onda nema islamskog brasto. Onda nema islamskog brasto. Zato muslima mora biti oprezan mora paziti, u odnosu prema svome vratu muslimanu, mora paziti na svoje riječi na svoje djela. Mora paziti šta govori, jer jezik je najopasniji, opasniji od naših djela i postupak. I naravno mora paziti šta čini da svojim postupkom ne bi, jel' narušio ono što se zove islamsko bratstvo ili veza u ime Allaha suhranova takve. Jer nema pravog islama bez islamskog bratstva. Islam je nezamisliv, bez, jel' povezanosti muslimana tom čvrstom i da skidimo vezom, a to islam. Istinska vjera. Islam je nezamisli bez toga. I zato nema pravog islama bez islamskog brastva. Nije to pravi islam. To je krnjavi islam. Ako među muslimanima određenog društva ili, ili određene skupine nema to istinskog brastva, onda je to krnjavi islam. Oni nisu potpunili svoju vjeru. To je znači, jedna od najvećih blagodati islama. Islamsko obrastvo je jedna od najvećih blagodati Islama koju mogu dokućiti i spoznati samo oni koji su spoznali ispravnu Islam koji su spoznali ispravnu vijelu Zato ću navesti sljedeći hadis koji govori o tome kako la šeitan koji je otvoreni čovjek u neprijatelj kako nastoji da muslimani zavadi da među njih ubaci sve ove je li Ovaj, negativnosti, razdor, smutnju, pa da ih zavadi, jer to je Ako ih bar ne može o, direktno navesti u džehennemi propast, onda ih ovako postepeno zavodi korak po korak. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, volata te tebi uhutuvati šeitan i nemojte slijediti korake je šeitanu. Jer šeitan ne je navodi odmah, neće kazati ostaj bijel, napusti ovaj, nama nego šetan korak po korak zavodi čovjeka a krajnji cilj mu je da ga upropasti krajnji cilj mu je da ga upropasti tako ako šetan uspije da zavodi usmane da ubazi među njih razdor i smutnju onda je veliko vjeri uspio u veliko mjeri uspio jer oni su već na putu propasti dok su usmani je li medicnog nazadženi dok vlada razdor i smutnja oni su već odabrali put propasti I to vodi kraju, jel, do, na kraju ovaj, do sukobane muslimane. Kaže, Džabir, radijel Allahmanbu, prenosi da je čuo Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada je rekao šeitan je izgubio nadu da planjači, da ga planjači obožavaju na Arunskom polostru, ali nije da ih zavađa i zavodi. Šeitan, jel, je izgubio je nadu da će muslimane učiniti da kao što su robovali, jel, pri islamama. Prije, prije svega ovo su misli na Arabski polotok, jer je tu potekao islam. Šeitian je izgubio navodu, jer je vjera, trohida, čustvo utemeljena na Arabskom polotoku i tako će ostati do sudnjega dana. Nikada više, jel, na Arabskom polotoku neće dominirati širk, kao što je domir, dominiralo u doba prije islama, pred pojavom islama. Jer tada u to vrijeme, na zemljanskoj kuli, a poslije u Arabskom polotoku, jel, na kojem se pojavlja poslanik Muhammed a.s. Nije bilo pravih vjernika osim pojedinaca od od je li sledbenika Isa ali se koji su požaljali Alaha je koji su imali odveri ono što se sačuvao bilo sto pojedinsto što je to bio vera ka im neufel onaj starac pobožniak koji živio kad je pozalihvale se va tvsela vidošla obmila koji vjerovao u jednog boga u jednog Allahu subhanu ta takvih je bilo malo tada na roskom poluotoku a dominirao je šir odnosno bilo pokonst. To se više nikada neće dogoditi jer je širku na arapskom poloteku je u potpunosti poražen i vidiš da poslanik Ali Celatosa sam kada je ušao u kebu i kada su poluipari idoli i kipovi pročuo je Kur'anski ajt kul al in al batil kana došla je istina, a nestalo je laž. Hlaž će zaista nestati. I ona je nestala, evo. Međutim, vraćamo se na ovaj drugi dio hadisa. Šeitan nije uspjeti da muslimane učini do pokojnicima. Kao je pripadnike vjeri, da ih ponovo vrati u ono stanje. Ali će uspjeti, nikada nije odgustao toga da ih zavađa. zavađa i da ih zavodi. Da ih zavađa i da ih zavodi. I to je ono što je najslađeji šeitan. Najslađajimo je da poslađa i da zavadi dva muslimana, bilo da su to braće muslimani, bilo da su to rođena braće muslimani po krvi, po vjeri, bilo da su muži žena i oni su prije svega brati sestra po vjeri po onda muž žena, šeitanu je najslađajimo je da zavodi ljude, da ih poslađa, da ubaci među njih jeli, smutnju svađu. E zato, islam, rekli smo, zabranjuje sve ono što može bilo da su riječili dvije postupci što može izazvati smutnju među muslimanima i Zaista, ako pogledamo danas, vidjet da su mnogi ljudi zavađeni, da su godinama bili, da kažemo, dobri prijatelji ili braća ili dobri suprožnici, onda nakon 15-20 godina šetem uspije na kraju da ih ipak zavadi i dođe do razdora i do razilaženja. Znači kada vidimo danas nošto tih posluđani onda zaista shvatimo da je šejtan šejtan vrlo dobro uspjevao u svom ovom podlom djelu. Zaista dobro uspjevao. Ne zato što je on je jak, što su njegove spletke jake, njegove spletke su slabe. Kao što se kaže Kur'an inna kaydush shaytan a šejtanove spletke su slabe, nego zato što što smo mi je slabi, što je naš iman slab i što je naš imanski odgoj slav. Zato što nismo izgrađeni kao pravi muslimani. Zato uspijemo. Zato što se ne ponašamo kao muslimani. I možda znamo, imamo dosta znanja o islamu ili imamo teorije. Međutim, u praksi malo tog znanja smo ugradili u svoj život. Mi se ne ponašamo kao muslimani. Mi smo na vodljove hadise, evo večeras ispominjemo, sve što je zabranjeno, mi dosta toga činimo. Jel i, da kažemo, i zavisnosti, i mrznja i okretanje leđa vratu muslimanu i tako dalje. Na, nametanje u kupo-prodaje, nametanje u, jeli, u prosibu, o tome smo gori i tako dalje. Naravno, čovjek treba prvo sve odgojiti. Čovjek se mora dobro odgojiti da bi bio, da bi se oduprošetio, da bi bio duhovno javak, duhovno javak. Ja uvijek kažem ljudi, osim na mladina, već u pažnju pridaju svojim mišljićima da su fizički jaki, a zapostavljaju svoju duhovnu snagu. Duhovna snaga je bitnija u životu jednog muslimana od fizičke fizičkih, mada jednoj drugoj pohvali. Jednoj drugoj pohvali. Može li imen jedna? <laughs> ne, to je onak krajče. Jednoj drugoj pohvali. Musliman prije svega mora biti jako vjerit, odnosno mora biti imanski jav, dugovno, Ja ne odupirjemo se šeitan u svojim višićima, ne. Ne odupirjemo se šeitan svojim višićima, nego se odupirjemo svojim vjerom, svojim imanom i svojim viženima. Sljedeći hadijs se nastavljen, sa svakim čovjekom je šeitan. S nekim i po trojca. Sa svakim čovjekom je šeitan. Kada je iša radjela manha poslanikova, a nekih salatu veselam, supruga, Re, kaže, rekla je jednije noć je lao poslanika nisala, to sam nam izašao, pa mi se javila ljubomora. Opet je njena poznata ljubomora. Kaže, vratio se video vidio što radi, pa me upitao, šta ti ja da nisi ljubomorn? Rekla sam, začto ja ovakva da ne budem ljubomorna zbog takvog kao što si ti? To jest, imam pravo i ja različit da budem ljubomorn. Poslanika nisala, to sam nam i upitao, zar već je došao od tvoj žetan? Došao ti šeitan pa te budi ljubomor u tebi. Pitala sam Allahu poslaniće, zar sam ima šeitan? Rekao je, ima. Pitala sam svaki čovjek, je to svaki čovjek ima šeitana? Kaže, rekao je ima. Pa samo mu pital Allahu poslanići, i ti ima šeitana? Rekao je imam, ali me Allah pomogao protiv njega. Ovdje je prevdeno pa je primio islam, ispravno je pa se... Pa se predao i pokorio. Pa se predao i pokorio. Znači pokušavao i da zavodi poslanika, ali nije uspio i na kraju se predao, odustao. Njemu, njemu ne mogu ništa. Jer ispravnije mišljenje je da, ovaj, da poslanikov šeitan, odnosno šeitan pratilac koji ima, svaki čovjek nije primio islamu, nego ga je, je poslanik primorao svojim imanom da se preda i da odustane od njega. Šejtanine primaju Islam. Prema tome svaki čovjek ima uz sebe šejtana i to je taj šejtan koji ga navodi na zlo. Donosi mu zla misli, odvraća ga od a nagovara ga na zlo, na grijeh, postčega. To mu ljepšava ili mu to odobrava, tako dalje. I ono kad osjetimo u sebi te misli, kad osjetimo ovaj, neke misli koje nas odvračaju od ibadeta. Trebamo nešto učiniti, ali nam mrsko nešto. Ta, ta, ta mrzovolja, li, ta, ta lijenost, to je stvarno šeitan. Šeitan nas odvraćava dobro. Ili kad osjećamo neku potrebu, odnosno nagon i naklonost ka nečemu što je grije, to, to je opet o šeitan. Šeitan nas navodi. Mi nekada ne primjećujemo, odnosno vrlo često ne primjećujemo da nas šeitan navodi na nešto što što ne trebamo činiti. Što ne trebamo činiti. Nekad mislimo da je to bezazdreno, da to nije ništa. Međutim, i to je od šeitanja. Recimo da sjedimo na dersu, pa na šeitanju ide samo priča, pa da ne slišamo dersu. I to je od šeitanja. Tako da moram biti oprezni. Moram biti oprezni, e, je šeitan je lukav. A, a mi smo kaži Kaže, jel... Šobi svaki čovjek ima svog šejtana karim koji ga prati od rođenja do smrti uz njega. I to je šejtan koji je zadužen za čovjeka, ali Allahov dozvolom, naravno, i bez Allahove dozvole. I to je on je iskušenje za čovjeka. To je ta to što miளோ ono kažemo osjetimo u sebi glas je taj glas zla. E, to je šejtan. To je šejtan koji nas nagovara. Donosi lužne, vidi se već smo zaboravili usmjerava čovjeka. I što je nas, naš iman jači, njegove djelovanje slabije. Što je naš iman i ubiđenje što su jači, njegove djelovanje slabije. Ima, to je slabije. Iman, ko sam nikada iz Sala Toslana, bio toliki da, da je šetan gustao joši. Ne mogu. Kaže, kažem, ko sam nikada iz to Sala Toslana u drugom rvajtu, kaže, on ovaj, ništa mi drugo nije nadnaređivao do dobro. Šetan nije dobro nadnaređivao, podstao me na dobro. I ovaj šetan koji se zove Karin, spominje se u Koranu, pratila čovjeku u stanu, on ništa drugo ne može naluditi čovjeku osim ovoga što smo rekli. Donesimo zle misli, vesvese, sumnje, nagovara ga zlodoća ga dobra. I njegova zadača predstavlja sa njegovom smrću. Kad čovjek umre, šta sa ovim šetanom biva, to ona vam nije poznato, ali ne ide sa, njo, sa njim u kapu. Ovo nije jedini šetan koji, jeli, čovjek, koji djeluje na čovjeka, jer Iblis la'inatullaha ne ima duge šetane, pomagače koji s vremena na vrijeme djeluju na čovjeka. I ovog šetana, karina, spominje i uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala kada na sudnjem dan dođemo pred Allaha i kada, budemo, jeli, kada nas bude Allah pitao zašto smo u zavrdu bili, kaže Allah subhanahu wa ta'ala kao je karinu, rabbena ma O lakum kane fi dhalali ba'id. Kaže, njegov karim, tj. taj njegov šeitan, će reći gospodaru naša. I on će priznat da, da mu Allah gospodara tada je krasno. Kaže, ja ga nisam zavio. Kaže, sam je u velikoj zahodi bio. To je sami odebrao. Nisam ga zavio silom. To će biti izgovore o pradanju o karimu i šeitanu. I poslanikov, rekli smo alaihi sallat v'sanam, poslanikov karim ili šeitan nije primio islam, u Španiji više ne učinio levej to mišljenje i Šeha nas bi ibn Taymije i drugi nego, je, nego se njegov šetan predovi pokorio i nije uspio u zavođen prosanika da je la posera Ovo je Karin o kojem govorimo o ovaj Šehan Evo nam motivira jednu istinu o onim gatarna i sebajima koji se bave time proricanim sudbine tako dalje, gatanjem, obmanjivanjem svijeta. Oni imaju svoje šeitanje s kojima sorađuju. A ti njihovi šeitanje sve onama saznaju preko ovog karina. Sve znaju preko njega. Zašto? O što oni brzo komuniciraju. Mogu sve onama informacije da pokupe od naših šeitana. Jer taj naš šeitana spratio druženje. Zna kada smo se rodili. Zna kod se je rodio, gdje smo se rodili. na kakvi smo sve. Zna naše mahanje. Zna naše ovaj, želje jer mi često svoje želje iznosimo ili govorimo o njima. On svakako ne zna naše misli, ali mi često govorimo sa svojim prijateljima i tako del. Zamislite čovjek koji vas prati cijeli život. mi ono je da sve zna ono. Neminovno je da sve zna ono I sve vaše ovaj, slabosti sve vaše vrline. I sve vaše želje i sve što vam se desilo u životu. I zato ti sihirbazi, tih gatari i vraćari da te naše šetane, da preko svojih šetana saznoju su o I onda kad dođe obišnji jadni svijet tim gatarima i pita ga za ime majke, ne pita ga za ime oca. Pita ga za ime majke. Recimo Abdullah, sin Fatimi. I onda ovaj obavijesti ga sve jer zna kom je majka, a ne zna kom je otac. Zato ne pita za otca. Zna, znači bio je tu kada, kada je se rodio i zna komo je majka, ali ne zna komo je otac. Što znači da je njegovo znanje ograničeno, kao i ludzko. Češ etan, kada uznemirala čovjeka, kada nam donosi tebe svese, kada nam sam govara na zlo je odvraćao dobra, kako treba on poslupiti? Ako, ako nam dolazi neke misli ružne u glavu, treba on povičiti koli agogubirabin nas. Koli agogubirabin nas. Red se se gospodaru ljudi, koli uh, odvraza smelikim nas na ljudi. Ilaj nas, Bogu ljudi. Inšalla le od zla onoga koji unosi, unosi zle misle vas vas khannas. Ali di husu sofisi koji donosi jel misli u, u naša prsa, u naša srca, utičemo se jel znači i od džina ljudi. Zato je dobro učiti suru Fatiha i nas. Isto tako e nastoji da će ove i zaboraviti dobro. Imamo naum na um da uradimo neko, neki high. Malo Analiziramo svoj život pa ćemo vidjeti. Hoćemo da nešto uradimo. Međutim, dođe nam neka ideja. Hajde da vidimo ono, tamo u ono, utičnicu da ih <laughs> I Desi nam se i utičnicu, i pola sata, i pupnije nešto, i onaj hajjj koji smo nam prošlo vrijeme. Kao recimo, hoćemo da vidimo neki Indiju primjer ovaj, u Džemar. I pri 10 minuta sprijemamo se. I odjednom nešto vidimo u kući, naupadne nam. To što nam naupadne, to je šeite nam daje. Hajde da ono nam uradimo, a što je radio. On ne dobro. Trebaš popraviti utječnicu da nekog struja na ne stresa. To je dobro. Ali on te odvratio, odveća je dobro da utječnica može čekati, a namaz u džemata ne može. Znači šeite nastoji da zaboravimo. Dobro. I ubacuje nam također neopravdane strahune čovjeka. Čovjek psihani u nekim opravdanim strahovima s vremenom na vrijeme zavsi kakav je pojam. Počne umišljati. Počne umišljeti da ga neko mrziti, da, da da mu sprema zlo i tako dalje. Počne umišljeti da čuje nešto bosano u vremenu određenih pojava, dešavanja, kad su ti strahovi aktivi. Čovjek počne višati ovaj da da da njemu neko sprema zlo, da je on da neka neko prati da, će, da da će njemu reko nadijeti izvoj da tu misle ja šeta nešto veća u veća jesus u zatvrči za vrata tako da i onda ga to odvraćaga odvraćaga od haira ako pomisliš da uradi nešto dobro odvraćaga od haira nemoj to da radiš je godas a tu gdješ radio proglašite takvim i to je opasnost vrlo opasno i onda ti strahmišo nakrat Tako da, Tako u svakom haju treba uvijek ovaj da odbijamo te četinske svese i strahove jeli, vjerom, snagom imana i uviđenja. Sredeći je nisi nam govori o onome što je zabranjeno, opet o govaranju, o prenosenju duđih riječi. Kaže je buhorera dela Allah, manu prenosi da lahoposlanik je ih sratio sam nam rekao, znate li što je ogovaranje govaranje? Rekli što je Allah njegov poslanik to najbolje znaju. Rekao je da govoriš o svome vratu ono što ne voli neko ju pitao šta ako je istina ono što o njemu govori. Re, rekao je, poslanik, ako to bude istina, opet si ga ogovorio. ako ne bude, onda si ga potvorio. To je ona boljka, velika boljka sinja muslimana. Kad bi čovjek mogao kontrolisati sebe da ne ogovara brata muslimana, sačuvao bi se mnogo zla. Ali koliko smo mi slabi da nama upravlja ta jedan obični organ jezika u, u našim ustima val neon kri ni sp je ali samo oni samo vojska on izgovori ono što mu naredi jeli, naša psiha, da naša psina da kažemo naš nefs ili šejtanova kako ne bude šapče nemaš ništa prićić pametno pa da počneš one komprićić ibet al zdobijem etićićki etić pričao ovo znači, ovaj brat video vidio šta je sa njim, jesu, vidio sam ja, ali eto, hajde, i dva sata obratu. I operite ga dobro, jer operimo ga dobro. Jer to je ta sabotlicka. Znači se, bi čovjek uspio da se da se savlada i da ne priča o muslimanu, ono što ne voli, jer čak i ako je istina to što govorimo, obratu muslimanu, kad on nije tu, a to ne voli, to je gibet. gibetu. A ako nije istina, da još gori. Onda je ovaj, potvora. A potvora je gora od, od gibeta, od govaganja. To je gori. A jednoj je veliki jedno drugo je veliki bi. Jedno je drugo veliki Mi mislimo da je to sitno. Tahsabunahu uh, haylan wa huwa 'indallahi kabeer. Uzim. Mislite da je to malo, a to je kod Allaha veliko. Mi mislimo da je to malo, malo, brat je govorio danas kod niti ništa baš. Pa I tako šest puta dana puta 365 puta 50 60 godina 300.000 veliki. Da kojesi nisi pomper. A zato to pokajanje, ako govora druge, treba nam i halal njegov, ne samo ovaj, tebba. Njegov halal nam treba. Zato je gibiti opasiti. I nije slučajno psanika resila, to sam vam rekao, komi garantuje za jezit. Da njime neće griješiti. I stidno mjesto, znači je bluda, da će se čuvati u bluda, ja vam garantujem žena. Blud i nekako, ali jezit. Čovjek ne može nikako. Dobro. Sljedeći hadis govori još o jednom velkom grijevom, to je prenošenje tuđih riječi, ne mimeti. Kaže, Bula ibn Mesud, da je Allah'u prenosi da je Muhammed s.a.v. rekao, hoćete da vam kažem šta je to abhu, to je prenošenje tuđih riječi drugima. Muhammed s.a.v. rekao, čovjek će neprestano govoriti istinu, sve dok se ne zapiše da je ispen. Čovjek će neprestano lagati, sve dok se ne zapiše da je lažac. Ovaj hadis nam govori... Prije svega o nemimetu, nemimet ne je prenačanje družih riječi, e, sami onda zavađamo ljude, ili bez namiru, jednoj drugoj gdje, čovjek moja biti oprijeti. Može da ima namir, neko nešto kaže o drugom bratu u tvojom prisustu i ti jedna čekaš da mu prenesiš. To je ona, opet slaz nefca, nefc voli to, nefc voli i ibet. i nemimet uživa od tome. I onda mi prenesemo to, mi ovaj, zavodimo još dalje. I onako su zavrđeni u dan. Čak i ako nemamo tu namjeru da ih, zavodimo, da ih zavadimo, opet je prenošenje tuđe riječi grije. Čak i ako nemamo namjeru, zato ne smijemo prenosi tuđe riječi. Naravno, ružne riječi. Ako je neko pohvalio nekog, to će mu prenijeti. Da ne bi pogrešno shvatili. Ali ako, govorimo, ako neko govori loše o drugom vratu Usmanom, pred tobom, tvoje je da ga upozoriš, nemoj to govoriti. Prvo to je ovaj, djibeto govaranje. Ja to neće da slušam, a kamo li djelite? Znači to je prvo tvoja obaveza, prva. A kamo li tu prenesiš, to još gorije. To svakako ne smijemo činiti. I je bitno u životu? Bitno je da se čovjek navikne, a to je opet plod bogobojaznosti i vjer. Da uvijek govori istinu, makar je ovaj, bilo na njegu štetu. Jer ako hoćemo da nas sada upiše u istini, Onda moramo govoriti stavno o istinu, stavno, stavno, navikuti se. E sad koliko traje taj period, može čovjek lagati odlježenom vrijeme, ima mahanu da laže. I onda se pokreje i ispravi tu mahanu. I od tog momenta stavno govori istinu. I ako u tome, Allah će ga opisati u svi djih klina, koji govori stavno istinu, istinu. E sad koliko taj period traje to samo Allah zna. Isto je čovjek ako stavno laže, konstantno laže, ne mislim stavno, ali vrlo često. Svaka druga treća moj laš. Allah ga upiše u lažice, a lažice će završiti džanet. Džanet neće ući onaj kuhodi, ovdje spomenu ona je spomenuto onaj kuhodi, međutim, vas Hadis odnosi na onoga ko prenosi tuđe riječ. Kad tako, kaže Hemam ibn Harif je rekao, sjedili smo dejfom na djelovanu u džami, pa je došao neki čovjek te sjel pored nas. Kuzet je tada rečeno, ovaj prenosi tuđe priče vladara. Junira radi za vladu. Vladi, radi za vladu i za stranku. Prenosi tuđe riječ vladaru. Tada je mu Zefe rekao namirabujući da ga ovaj čuje. Čuo sam vladu poslanika i srlato sam kada je rekao u Dženet neće ući onaj koji uhodi. Ovdje je uhodio, u stvari ovdje se mislim onoga koji ko prenosi tuđe riječ. Šta znači neće ući u Dženet? Znači da neće ući U dženet prvo će ući u dženet, pa će u Kad izgledi za ovih ovaj dženet kojima nisu oprosteni. Ili, ovdje se misli da neće ući u dženet sa onim prvim grupama koji uđu u dženet bez onog detaljnog polaganja načuna. Jer onaj ko ostane i ko ne uđe odmah s prvim muslimanima ili dženetljima u dženet, on će ostati da položi račun detaljno, a onih koji mala oprosti odmah neće polagati račun detaljno. Evo, čini se bit predočenih odjelova su vaše djelo. Ona oni grije samo oprostio, sakrio samo ih od unjalko sad je oprašten. Sledeći hadis govori o od Volčnjaku, njega sam već spominjali, 1744. hadis na kraju poglavlja je li po dalinama po dalinama ashaba. Tu se hadis koji glasi Ebu Buharija radi lana franši da lavu usani kada je sa rekao, naći ćete da su ljudi kao metal, oni koji su najbolji u želijetu, oni su najbolji u islamu, ako slati vjeru, tako ćete naći da su najbolji ljudi u islamu, oni koji su ga najviše mrzili dok ga nisu primatili. A također ćete, ćete naći da su najgoriji ljudi oni koji imaju dva lica, to su dvoličnjaci, koji dolaze s jednim jednima, s jednim, a drugima s drugim lice. To je bolest duše. Sve ove osobine, negativnosti koje smo večera spominjali pre bolesti duše. Čovjek mora riječiti svoj duš i sloboditi osobina. O iskrenosti, srednjeći ja ti iskrenosti i lađi kaže Abdullah ibn Mesudur edel Allah u prenosi da je Allaho poslanih sallallahu alayhi wa sallam rekao držite se iskrenost jer iskrenost vodi dobročinjstvo, a dobročinjstvo vodi žene. To je o čemu smo malo prije govorili. Čovjek se mora, muslima mora govoriti iskrenost. Čak je laž zabranjena i u šali. Postoji od tome hadize. Čak je laž zabranjena i u šali. Kaže, čovjek će neprestano govoriti istinu i tražiti istinu, sve dok se kod Allah ne upiše da je ispren. Čuvajte se laži, jer laž vodi u pokvarenost i griješenje, a pokvarenost i griješenje vode u batru. Čovjek će neprestano lagati i tražiti laž, sve dok se kod Allah ne upiše da je lažica. Laž je veliki grijep. Slagati je veliki grijep. Nema mala laž i velika laž. Svaka laž je velika. I zato ne možemo slagati malo. Kaže, nisam puno slagovati, samo sam malo slagovati. Kako djeca kaže, ja sam sam malo slagovati. Ovo je, brat, više slagovati. Čovjek kada slaže, dotvira koliko odi. ista. Naravno, zavis je od posljedice. Ako dakle, ta njegova laž, u je veće posljedice, negativna, onda je veći glijed, naravno. Kada je laž dozvoljena? Omo kušum ćerka Uhva ibn Abi Mu'aita radijallahu koja je bila jedna od prvih muhadžir što su dale prisegolavom poslaniku kada je prenosi da je čula lav poslanikali sallallahu alayhi ve sellem kada reko ni lažo onaj ko izblažuje odnose među ljudima govori dobro i dodaje nešto od sebe Tu nije lažo čuje da jedna situacija kada je dobro dozvoljeno slagati kada ostete pomiriti ljude u stvari malo pomiješati istinu i s dobrom namjernom. To je, to je jedan, jedna od situacije kada je dozvoljava slagati. Ibn Šiha bih rekao, nisam čuo da se dozvoljava laž, osim u tri slučaja po ratu, kada hoćemo slagati nepritelju, izgledivanje odnosa među ljudima i u govoru muže svojoj supruzi i govoru supruge svojom mužu. Ono je radi zbližavanja i radi jačanja tih odnosti. U drugoj predaji stoji da rekla, nisam ga čula da dozvoljava laž u onome što ljudi pričaju, izuze tri slučaja. Načela tri slučaja dozvoljeno slatiti. Pomiriti ljude u ratu i jele između muže i supruge određene stvari malo može se rješeno rješeno dodatno. Malo on upakovati. To se ne kaže laž da te upaknu u malo. Da. I zadnji hadis koji ćemo večeras uzeti jeste zabranjena suđehlijska prizivanja. Ovo je bilo u vrijeme Ashaba, a na jedan način, to je i danas dan prisutno kod nas. Džabara djelangla je rekao, bili smo sa poslanikom u nekoj bici, pa jedan muhađir udar je u nekom jensariju, postražnici, onako kaže, rupom i nogom, sabljom i nečim drugim. Jensarija je tada tolikao, o jensarije, a muhađir, o muhađir do došao znači do podila šejtan je odmah iskoristio to je onakva podilama što je manana. E sarije dižte su mu hađi se. Posanik Ali sada tu sam rekao odak te je prizivanja. Jer Musmanis su samo gusmanar. Musmanis su samo gusmanar. nema ovi ljudi oni. E, rekao se dao posanici neki mu hađi udario po stražnici ensariju. Posanik Ali sada tu sam i rekao kanite se toga to je odvratno. Kaže, tu je čuva Abdullah ibn Ubej, pa je rekao, zar su to uradili, tako mi je kada se vratimo mu Medinu, istiraćemo iz nje, iz nje jači i slabiji, to je ovaj, je li, onaj munafik Abdullah ibn Ubej. Kaže, Omer je rekao, puste me da, mu odrubim, da odrubim glavu ova munafika. Rekao je, ostavi ga kako ljudi ne bi pričali da Muhammed dubija svoje drugove. Šta je polika ovoga hadisa, da se ljudi ne smiju dičiti nekim svarna koje su koje pripadaju Kameriet to nije dio islama kod nas to prisutno na našom muslimana pa vidite danas musliman govori drugom muslimanu pusti ga selja. pa došo je sa sela i ja se sela došo ovdje on zenci kaže ovdje ja sam bude rođen iz Edincija je rođen iz sa sa, sa Rajbija a ovo je od sela to do znao ja prvo došo iskoriči I to kod ima, kod muslimana. Neva kaže više kralji zeničena u zemci, sve su došlje. A njegovu babu koda je doselio Sadom, ovdje je i sve nam u zemci. Znači on je ovdje od početka svijeta njegovu babu i on, a ostali su svi došlje. E to je ono što ne da bude među muslimanima. Ovaj krajišnik, ovaj Hercegovac, ovaj Sarajlija, ovaj seljak tako dalje. Muslimani su muslimani i Uh, njiva vrijednost se mjeri se njivom Bogu bojavnošću i niči mišlji. Morimo vas, panu, treba da nam podari korisno znanje, iskrenu namjeru da nas sačuva svakog zla i da nas učušti na pravom putu. Koliko kao lihada, osaparola, riva, kum festavkiru, innadluhu, arlohu, arlohu, arlohu, arlohu, arlohu, arlohu, arlohu,